פרק כ"ד ויהי כאשר שב שאול מאחרי פלשתים, ויגידו לו לאמור, הנה דוד במדבר עים גדי. וייקח שאול שלושת אלפים איש בחור מכל ישראל, וילך לבקש את דוד ואנשיו על פני צורי היעילים. ויבוא אל גדרות הצאן על הדרך ושם מערה, ויבוא שאול להסך את רגליו, ודוד ואנשיו בירכתי המערה יושבים. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר אדוני אליך, הנה אנכי נותן את אויבך בידיך, ועשית לו כאשר ייטב בעיניך. ויקום דוד, ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול בלט. והיא אחריכן, ויח לב דוד אותו, על אשר כרת את כנף אשר לשאול. ויאמר לאנשיו, חלילה לי מאדוני, אם אעשה את הדבר הזה לדוני, למשיח אדוני, לשלוח ידי בו, כי משיח אדוני הוא. וישסה דוד את אנשיו בדברים, ולא נתנם לקום אל שאול. ושאול קם מהמערה, וילך בדרך.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 כי אתה גמלתני הטובה, ואני גמלתך הרעה. ועתה הגדת היום את אשר עשית איתי טובה, את אשר סגרני אדוני בידך, ולא הרגתני. וכי ימצא איש את אויבו, ושילחו בדרך טובה, אדוני ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשית לי. ועתה, הנה ידעתי.